Розділ 21, Від тих, хто хотів їхати до Києва на практику, справді не було відбою. Та витратити тиждень літнього відпочинку на працю, хай навіть і в столиці, погодилися лише четверо. Петро Сельський, Богдан Темчук староста групи, Лариска, як же вона без Петра, а Петро без неї, і торішній випускник, студент медичного інституту Роман Коза. Після численних дзвінків, узгоджень, вирішили їхати 19 серпня. Дорогою до Тернополя водій автобуса увімкнув радіоприймач. Суворі, уривчасті слова з динаміка примусили всіх уважно слухати. «Країна у небезпеці». Президент не здатен виконувати свої обов'язки. Вводиться надзвичайний стан. Класична музика, повторення повідомлення, знову музика. Замість вокзалу поїхали до Софії додому. По телевізору Лебедине озеро. Піднесеного настрою, перечуття цікавої мандрівки, як не було. Зателефонувала к Нишеві. Пробитися неможливо. Нарешті Сашко зняв слухавку. «Софія, зараз я не раджу їхати. Ситуація не визначена. За чужі діти не ризикуй». Є чутки, що до Києва підходять військові частини. Ризикувати хлопцями в ситуації, яка могла вибухнути невідомо чим – не годилося. Не доведи, Господи, якої біди, Петро, Богдан і Ромко першими помчать на барикади. Довелося відмінити поїздку. Прощаючись, Петро тихенько прошепотів. Софію Андріївну. Не зрозуміло, що воно коїться і чим закінчиться. Якщо потрібно щось заховати. Касети з піснями, вірші, листи, дайте мені. Я у бабусі в селі заникаю, ніхто не знайте. Спершу всі принишкли, прикипіли до телевізорів. Що відбувається? На Москву йшли танки. Та вже в середу на театральній площі в Тернополі вирував мітинг. «Ганьба за колотникам. А в суботу, 24 серпня, до зали Верховної Ради внесли синьо-жовтий прапор. Перемога. Незважаючи на суботній день, Максим десь пропадав до самого вечора. Прийшов пізно. Софія кинулася до нього з радістю. «Максимку, перемога! Прийнято акт про незалежність!» «Та пішли ви зі своєю незалежністю! Не один хрін! Чого ти лізеш у політику? Маєш кухню, сина, чоловіка! Живи!» Максим розмовляв російською мовою, і слово «незалежність» викрутив із незрозумілою люттю. А я живу, і ти живеш на Україні, до речі. За сім років хоч би одне слово українською мовою. Хочеш сварки? Зараз отримаєш. Чого бо то я ламав язика вашою хахляцькою говіркою? Бійся Бога, Максиме. Це ж мова твоєї бабусі. Ти ж козацького роду, згадай своїх предків. Ти ж чистокровніший українець, ніж я. Не нагадуй, я не українець, скипів Максим. Я й у паспорті записав. Латиш, як батько. Який з тебе латиш? Ти з роду не бував на батьківщині. Жодного слова латиською не знаєш. Та мені один хрін, латиш, китаєць, тільки б не українець.